Det här är ett extra avsnitt från Petri Krim kopplat till avsnittet om skolattacken på Malmö Latinskola. I originalversionen hade vi inte med intervjun med den misstänkte gärningspersonens försvarare Anders Elison. Nu har vi klippt in delar av den i avsnittet och vi har även den här längre intervjun där han förklarar läget i fallet, sin klients ord om det som hänt och även sin klients inställning. Ja, det kan jag göra. han göra. Han har varit väldigt tydlig. Han är, han är fullt medveten om vad han har gjort. att och Han har, han har ju lämnat en tydlig detaljerad beskrivning av tillvägagångssättet. Han, han tar ju naturligtvis på sig ansvar för att han mördade de här två kvinnorna. och där, där liksom ingen När det gäller själva skuldfrågan och hela det momentet i utredningen så är det är liksom kristallklart. Så det är ingenting oklart alls. Har han sagt någonting om relationen med dem? Har det, har det kommit upp exakt vilken, vilken relation de har haft? Ja, alltså ja, det har det gjorts. Absolut. Ja. Och, eh, de var ju lärare, båda två. De var båda två lärare på den skolan där han var elev. Han studerade estetik, krimnologi och annat. Va? Så att, eh, och även matematik och annan humaniora där. Eh, och eh, om i, i vilken omfattning och så vidare som deras vägar har korsats, ungefär uttrycker mig så på på skolan. Det, det, det, jag vet ju svaret, men jag vill inte gå in på det här och nu, för jag känner att det är lite utredningstekniskt där som de vill eh, kanske ligga lite lågt med. När ni pratar med varandra, hur är hans innestämning? Hur skulle du beskriva honom? Han är, Alltså, han är, han är nästan lägre än låg, kan jag säga. Han, han, är, han formulerar sig väl, han långsamt. Han tänker efter vad han säger. Han är kolossalt ledsen. Hans kroppsspråk är liksom, att han är otroligt nedtryckt. Och ni hade förhör eh, tillsammans med polisen då. Hur, hur långt var det här förhöret? Hur, hur kan du beskriva det? Ja, alltså, det var nog lite längre än vad både polisen och jag hade räknat med. det, För att det brukar inte vara så långa förhör när det inleder. särskilt när de är så låga. Men, eh,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 som jag inte närmare kan gå in på, men det finns ett motiv. Omständigheterna är det som har rapporterats om när vi pratat om en, en attack, att den ska ha varit på tredje våningen och själv ringt till, till polisen. Går han de omständigheterna att, att det har gått till ungefär så? Ja, det har gått till exakt så. Det är alldeles viktigt som det har framkommit att han... Eh... Han tog beslutet att låta sig gripas utan några som helst uh, åtgärder på sin sida. Han ringde in polisen och larmade och sa att han har lagt ifrån sig verktygen. Uh, där han vänt och sen la han sig väl ner, tror jag, på golvet med magen och ansiktet neråt för att låta sig gripas. Så att det var just den biten av hela skenet var väldigt oerhört Om vi tittar på då själva händelsen i sig och vi tänker. Hur väl planerat har det här varit? Har han kunnat gå in på de delarna under förhören eller samtalen med dig? Hur, hur spontant eller planerat har det här, har det här varit? Ja, där kan du ju inte som du förstår kanske vara sådär väldigt detaljerik från min sida. Men, men visst, det, det har ju föregått en planering naturligtvis. Han hade ju med sig de här grejerna i skolan. och... Han hade packat ner i en väska och han var, han var ju förberedd. Han hade bestämt sig för att, eh, att detta skulle ske eh, riktigt exakt på minuten där, men un under eftermiddagen tidig kväll där, så, skulle det, så skulle det hända med att skolan hade bestämt sig att förberett på det. Och, och vad kommer hända nu? Dina samtal med honom, eh, samtal med polisen, hur ser det ut framöver? Ja framöver nu så alltså, har vi en häktning här 15.30 och eh, den kommer för min och min klient del att ske. Ner. Vi kommer att vara med på en länk upp till tingsrätten och vi kommer, jag kommer sitta ner resten tillsammans med honom och Innan dess så ska jag ha pratat och byggt upp, byggt upp honom lite grann. Själva häckningsförhandlingen blir i sammanhanget ganska odramatisk eftersom åklagaren lägger fram ett yrke om häckning och det kommer ju med naturligtvis. Och sedan så lite kort kring händelsen och sen tar tingsrätten ett beslut och även ett beslut om en eventuellt utökad personundersökning då här liknande frågor 7 eller vad Det tas beslut om det idag om hans mentala hälsa. Ja, det tas beslut idag. Oj oh, ja, absolut. Frågar du också ställt så vidare Det här kan kopplas ihop med attackerna i Eslöv och Kristianstad, att det skulle finnas något typ av högerextremistiskt motiv? det har inte det har, det har snurrat i pressen och det har jag också sett det, men, men alltså det har inte framkommit någonting överhuvudtaget som pekar i den riktningen så mycket kan jag säga. Inte hittills i behör. Inte alls. Eh, och hur ser det ut? Jag tänkte när ni har, ni har ni har inte hunnit prata allt för länge men någonting som står ut och som vi tänkte på ganska tidigt när det här kom fram det är ju förändringarna vad gäller ungdomsrabatter eh, när, när man kommer till straffutmätning och sådär. Alltså, det betyder ju att han, att han riskerar ett extremt långt straff ifall han skulle dömas eh, för det här. Har, har ni berört det? har, har Verkar han medveten om det? Ja, alltså vi har väl berört det, men, men äm, där, där äm, var jag ju väldigt försiktig. Det, det, man känner liksom att det är fel att påbörja den här utredningen och detta att med att säga till honom att är det så att de bedömer att din mentala hälsa, okej okay, så riskerar livstid, bara så du vet det. Inte riktigt så, va? utan äm, jag har liksom bara frågat honom om han är medveten om att det här kommer att innebära en inlåsning det kommer innebära en inlåsning antingen i form av mental, någon mentalvårdande institution eller ett fängelse och under mycket lång tid. Och så långt är han med. Och så långt förstår han precis vad det handlar om. Men, men i detalj hur påföljdssystemet ser ut, nej, det har jag inte gått in på medvetet.